Kapitola 125. Cezura Když jsem se příštího dne vzbudil, připadal jsem si poněkud mátožně. Nevypul jsem toho zase tolik, ale mé tělo si už od podobných věcí odvyklo, takže jsem toho rána cítil každou sklenku trojnásobně. Vlekli jsem se do lázní a ponořil se do nejteplejšího bazénku, jaký jsem snesl a vydrbal ze sebe ten neurčitý pocit pískového povlaku, jak jsem nejlépe uměl. Mířil jsem do jídelny, když mě v chodbě potkali Vašet a Šehin. Vašet mi pokynula a ti následuju, tak jsem s nimi rychle srovnal krok. Na cvičení nebo formální rozhovoru jsem se sice moc necítil, ale odmítnutí by stejně nepřipadalo v úvahu. Prošli jsme klikatou cestou několika chodbami, až jsme dospěli do středu školy. Přes nádvoří jsme dorazili k malé kamenné stavbě, kterou všahyn odemklad drobným železným klíčkem. První zamčené dveře, které jsem v hartu viděl. Všichni tři jsme vstoupili do krátké chodby bez oken. Vašet zavřela vnější dveře a v chodbičce nastala tma jako v pytli, jež odřízla i zvuk neutuchajícího větru. Pak šehin otevřela vnitřní dveře. Přivítalo nás teplé světlo půl tuctu svíček. Nejdřív mi připadalo divné, že je nechali hořet v prázdné místnosti. Potom jsem uviděl, co vysí na stěnách. Ve světle svíc se leskly meče. Byly jich tu tucty, pochývaly celé stěny. Všechny nahé, jejich pochvy vysaly pod nimi. Nebyly tu žádné ozdoby, jaké byste mohli najít v telínském chrámu. Žádné tapisérie ani malby. Jen samotné meče. Stejný však bylo zřejmé, že jde o významné místo. Ve vzduchu bylo znát napětí, jaké se najde leda v archivu nebo na starém řbytově. Šehin se obrátila na Mašet. Vybírej. Mašet to zřejmě udivilo. Přímo zaskočilo. Začala nějaké gesto, ale šehin zvedla ruku dřív, než mohla něco namítnout. Je to tvůj student, řekla, odmítnutí. Ty jsi ho přivedla do školy. Je to na tobě. Vaše se odvrátila od šehin, podívala se na mě, na tucty hlesknoucích semečů. Všechny byly štíhlé a smrtící, každý maličko jiný než ty ostatní. Některé byly zahnuté, jiné delší nebo širší. Některé jevily známky dlouhého používání, jiné si podobaly tomu vašetinu s opotřebovanými hílci a neposkorněnými čepelemi ze šedého, leštěného kovu. Vašet pomalu přistoupila ke stěně po pravé ruce. Vzala jeden meč, potěžkala ho a vrátila zpět. Potom zvedla druhý, tam něho uchopila a podala mi ho. Zal jsem ho do rukou. Byl lehký a tenký jako šepot. Dívka si češe vlasy, řekla vašet. Poslechl jsem trochu rozpačitě, protože se šehen dívala. Ale než jsem se dostal do poloviny rozmáchlého pohybu, vašet už čvrtila hlavou. Vzala si meč zpátky a pověsila ho na stěnu. Po další minutě mi podala druhý meč. Na čepele měl zašlou rytinu podobnou plazivému břečtěnu. Na vašetin rozkaz jsem udělal padající volavku. Rozmáhl jsem se vysoko a provedl výpad hluboko dolů, meč se zatřpitil. Vašet tázavě zvedla obočí. Potřásl jsem hlavou. Hrod je pro mě moc těžký. Vašet se netvářila nijak překvapeně, vrátila meč na stěnu. A tak to šlo dál. Vašet potěžkávala meče a většinu slova zavrhla. Podla mi do rukou další tři, požádala o různé figury ketanu, pak zbraně vrátila na stěnu, aniž se ptala na můj názor. Pomalu pokročovala podél druhé stěny. Podala mi meč lehce prohnutí jako Pentin. Já za taj dech, protože jsem viděl, že čep je z téhož bezchybného lesklého kovu jako vašetin. Opatrně jsem ho uchopil, ale nepadl mi správně do ruky. Když jsem ji ho podával zpátky, spatřil jsem na její tváři zřetelnou úlevu. Jak postupovala podél stěny, vašet tu a tam šlehla pohledem po šehin. V těch chvílích vůbec nepřipomínala mou sebevědomou, pyšnou učitelku, ale jen mladou ženu, která zoufale potřebuje poradit. Všehin však zůstávala netečná. Nakonec vaše došla ke třetí stěně. Pohybovala se stále pomalej. Vzala do rukou téměř každý meč a dlouho váhala, než je vrátila zpátky. Potom pomalu položila ruku na další meč, z leskle šedého kovu. Zvedla ho, uchopila a jako by zestádla o deset let. Vyhýbající se pohledem všehin, podala mi ho. Jeho záštita nepatrně vyčnívala a prohýbala se, aby chránila ruku. Nebylo to nic takového jako skutečný chránič. Cokoliv tak objemného by učinilo polovinu figur ketanu neužitečnými. Ale zdálo se, že mým prstům poskytne jakousi ochranu navíc a to mě lákalo. Teplý dílec mi padl do ruky hladce jako krk malutny. Než mě mohla požádat, zkusil jsem dívka si češe vlasy. Připadalo mi, jako bych se protahoval po dlouhém spánku. Přešel jsem do 12 kamenů a na kratičký okamžik jsem se cítil tak elegantně jako Pente, když bojovala. Podající volovka se mi povedla líbezně a prostě jako polibek. Mašet natáhla doku, aby si ode mě meč vzala. Nechtělo mi ho vracet, ale vrátil jsem ho. Bylo mi jasné, že toto je nejhorší možná chvíle i místo na to, abych stropil scénu. Vaše se smrčem v ruce obrátila k šehin. Tenhle je pro něj, řekla. Poprvé od chvíle, když jsem svou učitelku poznal, jako by něco připravilo o všechen smích. Hlas měla ostrý a suchý. Šehin přikývla. Souhlasím, dobře si ho našla. Mašet se téměř hmatotelně ulevilo, i když se zdála poněkud otřesena. Třeba to vyváží jeho jméno. Podala meč Šehin. Šehin ukázala odmítnutí. Ne, tvůj student, tvá volba. Tvá zodpovědnost. Mašet sundala ze stěny pochvu a meč do ní zasunula. Pak se obrátila a podávala mi ho. Jmenuje se Sajsere. Cezura, vyslovil jsem, překvapen tím jménem. Neříkal takhle sim těm předušením ve starovinských verších? Dostali jsem básníků v meč? Sajsere, řekla tiše, jako by to bylo jméno boha. Odstoupila a já ucítil v rukou jeho váhu. Ucítil jsem, že se ode mě něco čeká. Vytasili jsem meč z pochvy. Slabonké zazvonění kůže a kovu mi připomínalo zašeptané jméno meče. Sajse. V mé ruce byl lehký. Čepel byla bez poskrnky. Znovu jsem ho nechal vklouznout do pochvy a tentokrát byl zvuk odlišný. Zněl jako přerušení verše. Cezura. Šehin otevřela vnitřní dveře a opustili jsme místnost, jako jsme vstoupili. Tiše a s úctou. Zbytek dne nebyl ani trochu zrušující, právě naopak. Vaše s úpornosti úporností učila, jak nosit meč, jak ho čistit a promazávat, jak ho rozebrat a znovu složit, jak si připnout pochvu kramení nebo k boku, jak jeho nepatrně rozšířená záštita změní uchop a některé pohyby v ketanu. Meč mi nepatří. Meč náleží škole. A Demre. Vrátím ho, až nebudu schopen bojovat. Přestože obvykle nemám velkou trpělivost poslouchat to tež pořád dokola, nechal jsem vaše plácat. To nejmenší, co jsem pro ní mohl udělat, bylo dovolit jí trochu se opakovat, když ji očividně trápila úzkost a potřebovala se uklidnit. Po patnáctém opakování jsem se zeptal, co dělat, když se meč zlomí. Ne jílec nebo záštita, ale samotná čepel. Mám ho i tak přinést zpátky? Vašet na mě upřela poděšený pohled, až to hraničilo s hrůzou. Neodpověděla a já si dal záležet, abych jí už po celý zbytek dopoledne nekladl žádné otázky. Po obědě mě Vašet vzala zpátky do magveniny jeskyně. Nálada se mé učitelce trochu vylepšila, ale stále měla daleko do své obvyklé družnosti. Magvind ti poví historii Sajsere, vysvětlila. Musíš se ji naučit naspomněť. Jeho historii? Vašet pokrčila rameny. Adamsky je to atas, je to příběh tvého meče. O každém, kdo ho kdy nosil. O tom, co spolu vykonali. To je něco, co musíš znát. Došli jsme do nejvyššího budu pěšiny a stále před magvedinými dveřmi. Vašet mi věnovala vážný pohled. Musíš se chovat, jak nejlépe umíš a být velmi zdvořilý. Budu, slíbili jsem. Magvin je významná osoba. Musíš pozorně naslouchat, co ti říká. Budu, opakoval jsem. Vašet zaklepala na dveře a doprovodila mě dovnitř. Magvin seděla na stejné místě jako minulé. Pokud jsem to mohl posoudit, opisovala tutéž knihu. Usmála se, když spatřila Vašet. Pak uviděla mě a její tvář sklouzla do známé ademské netečnosti. Magvin, promluvila Vašet. Velmi zdvořila naléhavá žádost. Tento student potřebuje atas svého meče. Který meč si pro něj našla? Zeptala se Magvin a tvář si jí zvraštila ještě víc, jak se snažila mžourat. Sajsere, odvětila Vašet. Magvin se téměř z křehotavě té rozesmála. Slezla ze své židle. Nemůžu říct, že bych byla překvapena. Pravila a zmizela ve dveřích je švedli do útesu. Vašet odešla a já zůstal stát a cítil se trapně, jako v některém z těch hrozných snů, kdy stojíte na jevišti a nemůžete si vzpomenout, co máte říkat, nebo dokonce ani kterou roli jste měli hrát. Magvin se vrátila s tlustou knihou v nědé kůži. Na její pokyn jsme se posadili proti sobě. Její židle byla vyložena poštářky, po moje nikoli. Seděl jsem s Caesarou přes kolena. Částečně proto, že mi to připadalo vhodné, z části proto, že mi byl dotek meče příjemný. Otevřela knihu, vazba zapraskala, když si ji rozložila na klíně. Chvilku v knize listovala, než našla místo, které hledala. Nejprve přišel Chal, přečetla, jenž mě vytvořil v ohni z neznámých důvodů. Nosil mě, pak mě odložil. Magvin vzhlédla. Nemohla gestikulovat, protože obě její ruce zaměstnávala rozměrná kniha. No, pobídla mě. Co bych měl udělat, Zeptal jsem se zdvořile. Gestikulovat jsem nemohla kvůli obvazu. No opakuj to, pravila podrážděně. Musíš se všechny naučit. Nejprve přišel Chel, opakval jsem, jenčně vytvořil v ohni z neznámých důvodů. Nosil mě, pak mě odložil. Přikývla a pokračovala. Příští byl Ethane. Opakoval jsem všechno po ní. Takhle jsme pokračovali asi půl hodiny. Majitel po majiteli. Jméno za jménem. Prohlášení věrnosti a pobytí nepřátelé. Nejdřív mě ta místa a jména fascinovala. Potom, když to stále pokračovalo, mě začal se nám skličovat, protože téměř každá pasáž končila smrtí nositele. A nebyly to žádné míromilovné skony. Někteří majitelé padli ve válkách, někteří v soubojích. Mnozí byli jen zabiti či zavražděni bez popsání okolností. Ani po nějakých třiceti majitelích jsem ještě ani jednou neslyšel, opustil tento svět v míru ve spánku, obklopen buclatými pravnoučaty. Potom se přestal být skličující a začal být prostě nudný. Další přišel Finol s jasně řářícím okem. Opakoval jsem pozorně. Velmi milovaný Dulcenou. Ona sama zabila dva Daruna, pak u udrosel Toru, zabili Gremen. Odkašlal jsem si, než Magvin stačila přečíst další posáž. Jestli se smím zeptat, řekl jsem, kolik lidí za celou dobu Cezuru nosilo? Sajsere, opravila mě přísně, Neopovažuji se zasahovat do jejího jména. Sajsere znamená zlomit, chytit a letět. Pohlédl jsem na meč v pochvě na svých kolenů. Vnímal jsem jeho tíhu, chladkovu pod prsty. Nad okrajem pochvy byl vidět malý oblouček hladké šedé čepele. Jak to jen vyjádřit, aby porozuměli? Sajsere bylo krásné jméno. Přidké a jasné a nebezpečné. Padlo meči jako rukavice ruce. Ale nebylo dokonalé. Jména tohoto meče bylo Cezura. Byla to rozčilující drásavá trhlina v dokonalém verši. Přerušený dech. Byl hladký a hbitý, ostrý a smrtící. To jméno mu nepadlo jako rukavice, ale jako kůže. Víc než to. Bylo kůží a svalem a Jako by sám byl rukou. A Cezura byl meč. Bylo to současné jméno a věc sama. Nedokážu vysvětlit, jak jsem to věděl, ale věděl jsem to. Kromě toho, měl jsem se stát jmenovačem, měl bych si zatráceně dobře umět vybrat jméno svého vlastního meče. Pohlédl jsem na magmin. Je to dobré jméno. Přisvědčil jsem zdvořile a rozhodl se nechat si svůj názor pro sebe, dokud nebudu mimo Ademre. Jen jsem si říkal, kolik majitelů měl. To bych měl také vědět. McVen po mně šlehla kyselým pohledem, který jasně říkal, že mou schovivost rozpoznala. Ale přiložila několik stránek. Pak ještě další. A ještě několik. 236, řekla. Budeš dvoustý, třicátý, sedmý. Znovu se vrátila na začátek seznamu. Začneme znovu, pravila Nejdřív přišel Chael, něčně vytvořil v ohni z neznámých důvodů, nosil mě, pak mě odložil. Potlačil jsem povdech. I s mým hereckým nadáním na učení veršů mi zabere dlouhé únavné dny všechno si to zapamatovat. Potom mi došlo, co to ve skutečnosti znamená. Jestliže každý nositel měl Cezuru 10 let, při velmi střízlivém odhadu to znamenalo, že je meč přes dva let starý. Poprvé jsem byl překvapen o tři hodiny později, když jsem se pokusil omluvit kvůli večeři. Když jsem vstal a chtěl odejít, magmen mi vysvětlila, že s ní musím zůstat, dokud se nenaučím historii césury z paměti. Někdo nám přinese jídlo a je tu i pokoji, kde můžu přespat. Nejprve přišel chále.